Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecología e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias. Moi boas, comezamos unha sentenza histórica do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza condena a Xunta e o Estado por vulnerar dereitos fundamentais ao permitir a contaminación dun un das conchas no río Límia. Os magistrados recoñecen que a inacción das administracións, pese a coñecer a gravidade da situación, afectou o dereito da veciñanza a un medio ambiente saudable e ao acceso a auga limpa. A proliferación de macrogranchas na zona, xunto cunha xestión deficiente dos residuos, está na orixe desta crise ecolóxica e sanitaria que leva anos denunciando o movimento veciñal. A sentenza pioneira en Europa obriga a Xunta e a Confederación Hidrográfica Miños a garantir suministración de auga potable segura e impón indemnizacións de ata 30.000 euros ás persoas afectadas mentres non se resolva o problema. A Asociación Água Limpa Xa celebra este veredito como un fito clave na loita contra a contaminación por parte do modelo gandeiro industrial. A situación no encoro das conchas implica serios riscos para a saúde pública. Estudos científicos presentados no proceso judicial revelan a presenza de ata 97 millóns de bacterias moi perigosas por litro de auga asociadas a doenças graves como os cancros de estómago, bexiga e páncreas, así como trastornos do sistema sanguíneo. Un informe médico recomenda ademais a veciñanza que evite beber auga da zona e mesmo afaste das proximidades dun coro para non inhalar compostos tóxicos. A incidencia de certos tipos de cancro, especialmente en mulleres, supera claramente a media doutras comarcas galegas. A xunta bota balóns fora. A conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez anunciou que recorrerá a sentenzo ao considerar que a responsabilidade do control das augas corresponde a Confederación Hidrográfica Miño Sil, dependente do Goberno Español. Asegura que a Administración Galega acata, pero non comparte o fallo e cuestiona que poida atribuirse a xunta a orixe dos nitratos que contaminan o encoro. Vázquez defendeu que nunca se autoriza unha granxa sen informes sectoriais favorables e pola súa banda a Confederación Hidrográfica Minoxil di que a causa é a gandaría intensiva e que esa non é a súa competencia. Para a Confederación Hidrográfica faltan medidas correctoras fronte a este modelo económico. A comarca ten máis de 300 granxas avícolas e porcinas e un nivel de vertidos equivalente a 2,1 millón de habitantes, lembra. Tamén recorrerá a condena. Subimos agora a Tamariña Lucense. A Fiscalía de Medio Ambiente inspecciona estes días a balsa de lodos vermellos de Alcoa en Xove. Unha equipa desfrazouse desde Madrid para facer un control non coro acompañados pola garda Civil e o Seprona. A pesar de que fontes oficiais falan dun control rutineiro outras apuntan a unha visita que podería estar relacionada coas denuncias contra a recente ampliación da balsa autorizada pola Xunta. Polo momento, a Fiscalía non confirmou o motivo concreto da inspección. A Asociación Ecologista de xa criticara hai meses a aprobación ambiental express deste proxecto que permitía elevar a estrutura ata os 104 metros sobre o nivel do mar. A entidade ecologista advertía que a instalación leva máis de 40 anos en un plan de selado a restauración aprobado, mal e ser obrigatorio por lei. Ademais, ainda que no estudo de impacto ambiental a empresa seguía catalogando as lamas como inertes e non perigosas, desde a Dega alertábase que durante a tramitación se produciu un cambio das propiedades do residuo almacenado, algo que implica a caracterización das lamas como residuos perigosos. Isto obrigaría a modificar os plans de emerxencia e facer unha nova avaliación ambiental para a adega. A declaración aprobada debería ser nula e a Alcoa tería que presentar un novo estudo completo antes de seguir adiante. dua A misión científica do buque francés que identificou máis de 3.500 bidóns radioactivos afundidos fronte á costa galega. A expedición mapeou unha zona de 160 kilómetros cadrados na foxa atlántica a un 600 km de Galiza. Recolleuse augas, sedimentos e mesmo peixes para analizar nos vindeiros meses o impacto destes refugallos depositados no fondo mariño entre 1946 e 1990. A misión de carácter estritamente científico permitirá obter datos precisos sobre a radioactividade nesta zona profunda do océano. A pesar de que durante a expedición non se detectaron niveis perigosos de radiación, a equipa investigadora insiste en que é cedo para descartar riscos. O contido exacto dos bidóns segue sendo unha incógnita, xa que os registros internacionais son incompletos e pouco detallados. Por iso, advirten de que non se pode desbotar a presenza de materiais perigosos e xa se prepara unha segunda campaña para achegarse máis aos bidóns. O objetivo avaliar con rigor científicos efectos dunha das maiores verteduras radioactivas de historia fronte a, a nosa costa. falamos agora de compostaxe. En seis meses a Illa de Compostaxe do Centro Integrado de Formación Profesional Compostela tratou 5 toneladas de biorresiduos xerados na cociña do centro. A Asociación Ecologista Dega, a través de supervisións e análisis do composto producido, foi encargada do proceso de formación e seguimento xeral desta área de compostaxe que comezou a funcionar de forma continuada desde xaneiro de 2025. E fixo, no marco do proxecto Compostela Composta, desenvolvido cando ao Concello de Santiago. Esta instalación con capacidade para 24 toneladas anuais permitiu ao alumnado e persoal levar a práctica os seus coñecementos na separación e tratamento dos residuos orgánicos. Xeran un compost de alta calidade e demostran a viabilidade do tratamento in situ dos residuos, o que reduce os custos de recollida e de transporte. Trátase dun modelo que poderia estenderse a outros centros a locais de restauración con espazo disponible. Continuamos, Confi xa non está. O arroaz solitario que durante cinco anos frecuentou as augas galegas, especialmente nas rías de Murosanoia e máis recentemente na de Ferrol, desapareceu e todo apunta que faleceu tras sufrir un accidente mortal. Confi era un exemplar de arroaz coñecido pola súa cercanía ás persoas e pola súa condición de arroaz solitario embaixador, un comportamento relativamente frecuente nesta especie protexida, pero que require dun coidado especial para evitar riscos tanto pro animal como para as persoas. A coordinadora, pro estudo dos mamíferos mariños, ZENMA, confirma agora que os restos dun cetáceo atopados o pasado xuño no dique de Navantia, con grandes feridas e mutilacións que parecen xeradas polo corte dunha hélice de barco, son compatibles co corpo de confi, ainda que non puidaron ser identificados con total certeza. Desde ZENMA, insisten en que durante todo este tempo faltou colabo e respecto cara ao animal e lembran episodios de contacto indebido e mesmo agresións que xa advertiran no seu momento. Agora, tras a súa probable morte, piden que as autoridades avalíen se existiu algún tipo de infracción ou delito ambiental para que estes casos non volvan repetirse. E rematamos con algunha das citas próximas. Como de costume, a delegación da de Lugo e a veciñanza da Fonsagrada convocan este sábado 19 de xullo unha charla informativa sobre o proxecto eólico Muracais, un novo parque que afecta o camiño primitivo e está agora mesmo en fase de exposición pública. Dega poñerá a disposición un modelo de alegación se ademais proxectarase o documental Vidas Irrenovables. Este domingo tamén haberá un roteiro Moaña da manda Dega Vigo o Morrazo e para a próxima semana unha Mércoles 23 de xullo, a asociación convoca o voluntariado a unha nova xornada de eliminación de invasoras na praia do Ancora en Muros. Toda a información en adaga.gal. Moitas grazas por escoitarnos.